Prinsipioz, e, oso guztaiaren sortzitik aurrera, e, gure sektoreko konvenialitake obligazioz e, aplikatu darrekoa, eta beraz uste dugu, honen ba, atzean dagoena, argi eta gardi da, alde batetik, e, honen hotzaian aprobatutako e, lanerreformaren aplikazioa, Aurrera eramatea eta bestetik, bueno, ba, estatuko konbenio aplikatari e, ateak irekitzea, horrek suposatzen duen soldata murrizketarekin eta uh, urteko lanaldian lanaldiaren igoerarekin, claro. Uh -huh, bai, datuetan zer suposatzen du? Bueno, ba gutxi gorabera eta ola orokorrean esanda, da, e, bataz beste hitz egiten ari gara, Langile bati ba gutxi gora bera 300 euroko soldata jetziera suposatuko liokela eta bestetik eh bueno ba, ordu eh inguruko lanaldi igoera